În numele Tatălui și al Primului și al Primului Amin. Dumnezeu de Biserica pregătește la 1 septembrie începutul anului Bisericesc, care este legat și de începutul Creației. Tot acum, la 1 septembrie, ne amintim, după tradiție, Că a fost începutul creației lumii văzute. Dup prima Duminică după această, această prăzduire vedem în că s-a răduit <coughs> să se pună înainte această pildă anunții Fiului de Fărat care este legătura aceste imnunți cu începutul anului, se sau cu începutul sau prezenirei începutului a tot ceea ce se vede, începutul creației, tocmai că prin această pierdere se arată de ce a făcut lumea sau de ce, a fost, de ce Dumnezeu a vrut să facă lumea. Pentru că a avut să facă multe fiecuri să. Cu cine să facă multe? Dumnezeu, Tatăl, Cu biserica. În planul lui, Dumnezeu a avut în vedere pe Liviația, adică biserica. Și ca în planul Dumnezeu devenind un trup cu biserica, cu mireața sa, cheamă la urmă pe toți care doresc să participe la această unire. Această bine, de credecioși, ne dezvăluie taina planului cu Dumnezeu cu noi oameni. Unirea în totul. Pentru că Dumnezeu s-a suflat, a luat lucrul, s-a făcut totul. Iar prin unirea sa, în ce mici săi, putem cunoaște umiliața Lui. N-a venit dintre vremea muții. Suntem încă în perioada invitațiilor. Suntem invitați. Noi, de aceea ce. Suntem la multe grupuri, multe restâmpii, împrăștiați pe întregul glob Aș vrea să vă posim, de căzicioși, puțin, de această pildă pusă înaintea noastră, ca să înțelegi, de fapt, pe deoparte cei din noi, că nu întruplătorii s-a pus această pildă, ci spre a la ceea ce suntem și la ceea ce trebuie să devenim. Ne spunem într în această pierdă că asemănatul s-a împărățit cu un împărat. Știm că acest împărat este Dumnezeu. Dar. De ce ne-a numit Dumnezeu sau de ce ne-a fost numit dacă direct? De ce a spus Mântuitorul, ca asemenea, este împărețea celor bun împărați. Pentru că Mântuitorul credemând în fața evreilor, în tradiția lor nu se convenea să fie lumin, să fie pomenit în numele Dumnezeu de aceea, ca să ducă mintea ascultătorilor către Dumnezeu, vorbește despre un, an, despre un alt lumea lui Dumnezeu, Împărăția Cerurilor. Pentru că cel ce se împărtășește din Împărăția Cerurilor, se împărtășește Dumnezeu și invers. Cine se împărtășește de Dumnezeu, trăiește în Împărăția Cerurilor. Deci nu este altceva Împărăția Cerurilor, decât împărtășire din Dumnezeu cu alții. Și vedem că acest împărat pe care ne vorbește Întuitorul vrea să facă muncă Fiului Său. Fiului Său pe care noi îl cunoaștem în persoana lui, Logosului, în persoana lui Hristos. Este fiu după cum îl din Nevăzâtura Divinței, din Dumnezeu, pentru că El se naște din Tată. Este Fiul Tatălui. Și ca Fiul, iată, se cuvine, se participă la, lunt, se participă la luntă, se participe la nuntă pe care Tatăl i-a gătit Și cheamă la nuntă pe anumiți invitați, oaspeți, de seamă, nu pe orice. Și știm că dintr-un om s-a făcut un popor, din Avram s-a făcut poporul lui Israel. Și de asemenea știm că acest popor al lui Israel poartă și numele de popor al al Dumnezeu. Ei sunt cei aleși, ei sunt oaspeți de seamă, de aceea, viitorul se întrupează din aici, și ia trup, din, trupul lui Abraham, din acest popor. Aici vrea să se întâlnească cu Mireasa. Din acest popor vrea să se dească biserica. Și cheamă pe cei invitați. Și ști că invitați că au fost primiți prin roce, toți proroci toți cei din neamul ales, știau că sunt aleși pentru că aveam să participe la un eveniment mondial. Sau mai bine, COSU. Știau că va veni mesia, dar nu-l Iar acum, se apropie evenimentul, și Tatăl, prin slujitor, prin proroc îi cheamă să vină, să participe la această muncă. La început, la prima invitație, n-au luat în seamă cuvintele spuse de mesageri pliniști. Atunci, împăratul le spune, cât de mult să a acest eveniment. Iată, jungnicile, jungi, iată toate celelalte care sunt îngreșate, adică speciale de sunt jenite. Deci totul este masă cea mai aleasă, pregătită special pentru acest eveniment. Nu le sofâți, veniți. De data aceasta, nu doar că n-au luat în seamă pe cei primiști, dar mai mult i-au desconsiderat total. Desconsiderând, de fapt, pe cel care i-a Pentru că pe unii i-au uciști, pe alții i-au văzucurit. Alții, în diferența lor, s-au dus la nevociul lor, alții la lupul câmpului, cum ne spune în această fântă Mântuitorului. Și datorită desocotinței lor și rădului făcut, împăratul îi spune în s-a și a trimis o știre și a distrug cetatea lor. Putem face legătură cu distrugerea Ierusalimului, în anul 70, nu n-a mai din acea cetate. Și vedem cum cei aleși, cei chemați, nu s-au putut dupătășit din muncă. Pentru că a venit lui Dumnezeu în mijlocul lor, dar a fost absenț. Ce spune păratul, mai departe slujitorilor să-i mergeți la răspunsul. Acolo unde este multă lume din toate părțile lumii. Mergiți și chemați pe toți la muntă. Nu mai țineți cont că sunt invitați, sau invitați -i pe toți, Poftiți să vină. Și s-au dus și vedem pe cei de, de a doua categorie bunii invitați pe apostoli, care se duc în lume să invite toate neamurile să ia parte la această muntă. Și ne spune Mântuitorul că au venit la încă și buni și răi. N-au fost invitați numai cei buni. Au luat parte la încă și cei răi. Și pe dreptate, dacă ne uităm în calendarul bisericii, vom observa acolo mulți invitați, buni și răi. Dintre cei buni care au fost preți, au fost cuvioși, dar și din care au fost în haină, care a au fost desprinși, care au fost ucigași. Îi vedem, stând în împărățirea din Dumnezeu, gustând din această Împărăție. Toți suntem, și noi, astăzi, de mași, și buni, și răi. Toți suntem demnificați. Și se vede că răspunde chemării lui Dumnezeu. Dar ne mai spune Pilat că a răspuns și unul care n-a dea mai Dumnezeu. S-a dus la Luntă nepregătit. Și atunci îl întreabă cum de-a trebuit să vină nepregătit la Luntă. Să ne socotească pe Cel care l-a imitat, de pentru că nepregătirea arată o indiferență. Și această indiferență, de fapt, arată o dispreț față de cei care l-au invitat. Nespunând nimic, cum ne spune, în pildă, împărat, spune se erge mâinile și picioarele prin aceasta, arătându-ne că, iată, n-am dat nimic. Mâinile i-au fost lucrate din nas în modul Picioarele, la fel, n-au alergat să se cotoprească, să-și arame. Și pentru că n-am dat nimic din nesopotință, din dispreț, a rămas în această arăt. Dar când? În Dumnezeu cel mai bine făcut. Acest invitat, acest ne pune puțin pe gânduri pe noi cei care suntem la fel invitați cu ceilalți mutași. Ne uităm la noi, ne uităm în alinul Sufletului nostru și ne pune întrebarea. Nu știm cu ce să măsurăm dacă suntem pregătiți de nunta sau nu Ne punem întrebarea dacă avem o de nuntă sau vom fi și noi legați la mâini și la picioare. Pentru că am nesocotit nunta la care am fost invitați. Cum ne dăm seama dacă suntem pregătiți? În biserică de credecioși în perioada postului mare, când ne împărtășim dintr-o pregătire specială pentru preași cu biserica pomenește în mereu o anumită cântare, care se potrivește foarte mult cu această stare a Că marea ta da îngrijitorie o văd în podopie. Și în vârstă nu am ca simt prinsă. Luminează marea sufletului meu, detectorul de lumină și mă îngrijește. Aș vrea să rămâne puțin să înțelegem. Ce este cu această haină? Și ce este cu această cântare? Cămara Tatălui, tot eu o văd în mod oprimc. Adică, iată, văd locul. Cămara este Locul unde sunt toate putătăți. Ce ținem în cămara? Tot ceea ce este bun, Ceea ce trebuie să consumăm. Și atât că, în Biserică, în Hanul, Duhului Dumnezeu are toate darurile. Și în care vine ca o cămară. În Lui Dumnezeu este cămară, este toate darurile pe care le primim cu Duhul Sfânt. Ea este pregătită pentru că Dumnezeu ne prețuiește. Nu rămâne indiferent, noi și luați, ci o pregătește de muncă de aceea spune. Că mama ta în o văd îmbunătățită. Sunt de acele care asist la această pierdere a celor invitați. Dar, văzând pe cel care a fost scos afară că nu are de gândă, îmi dau seama că n-am îmbrăcăminte ca să intru în Cine poate să-mi dea îmbrăcăminte? Pot eu să-mi cumpăr de undeva unde te Pot eu să îmi cu Tot la Dumnezeu vedem că ne duce această cântare să ne dea împreunite. Împreunite, dă Împrăcămintea dănuiești luminează aia și sufletul meu. Dătătourul de lumină. Dacă mergem la dătătourul de lumină, vedem, de fapt, că haina sufletului meu este Lumină. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe omul de l-a îmbrăcat în slavă și l-a pus în grădina Abrahamului, Părintele Galeriu sublimează un aspect extraordinar, cum se spune, Că doar în limba română putem găsi denumirea, sau putem găsi această legătură al lumii cu lumina. Doar în limba română se spune lume. Din latina purgată care spune luminii lume. Și a fost omul pus stăpân peste lume. Și lumea a devenit luminată pentru că el era luminat. A fost pus în grădina lui Rau. Rau. în hebrei înseamnă tot lumină. Pentru că omul era luminat. tot ce era în jurul Lui era luminat, dar nu pentru că avea lumina în El, ci pentru că a primit-o prin suflarea Duhului Sfânt, Dătătorul Dumnezeu care este în Lumina. Și prin această suflare Dumnezeu iasă El a în lumina. Când a gustat, din păcat, lumina la a nu mai, n am mai fost omul în Lumină. De aceea, Lumea și-a păstrat acest lume de Lumină. De Lume. Dar ca și omul s-a și el. Și vei vorbim acum despre un Duh al Lumei. Dacă omul a crezut din neascultare, Făcând, făcându-se potrivitori Lui Dumnezeu, Dumnezeu și iată că Duhul Lumii merge împotriva Duhului Sfânt. Împotriva Duhului Lui Dacă Duhul Sfânt îi spune să cultivăm bunătate, dragoste, blândețe, față de bine, Duhul Lumii spune să cultivăm mândria mânia, îmi de mai pe jos decât celelalte, desmânarea, comoditatea, iubirea de agins. și alte parte în alte Duhuri care sunt al Lui. Și lumea a păcătat din ce a avut. Și omul se împărtășește mai departe din lume, ne dori să se părteșească din Lumină. Și aici este indiferența omului care nu s-a îmbrăcat. De aceea spune acest împărat aducați-l în întunericul cel mai din afară. Adică acolo unde a vrut, să se stălășească. Acolo unde și-a dorit să fie. Ne dorim Lumină. Pentru că lumina de credecioși, este haina Sufletului Este se luminează în haina Sufletului meu de totul de lumină și mă luminești. Cum să lumineze Sufletul? Cum pot măsura dacă Sufletul meu s-a luminat? Legându-ne, de credecioși, în măsura aceasta pe care o avem noi în față și anume, Fiindcă sufletul omului poate fi cuprins în cunoașterea noastră de rațiune, de voință și de libertate. Iată, îl rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze rațiunea, gândirea, să vedem cele bune, cele luminate, să nu mai gândim cele care ne întunecă rațiunea, care ne întunecă să ne lumineze simțirea, sensibilitatea, să nu mai fie pesător și grosolan cu cele de lângă mine. Să nu mai atenți numai la propriu egoism, să simpl ce de la ce pot simți când simțirea mea s-a luminat. Și să am voința de asemenea luminată. a luminată, să am voința cea bună. Să fie voința mea, nu lui Dumnezeu, și să se suprapună pe -ale Dumnezeu ca să poată fi cuprinsă de voința lui Dumnezeu. De aceea de ce voi a sinceritatea. Pentru că dacă voința mea nu va fi luminată după voința lui Dumnezeu, lumine se va naște dezgărbătirea, grâbiria. Și atunci iarăși tot suferința lui Dumnezeu. Lui. Iată ce trebuie să avem în vedere este atunci când cerem de la Dumnezeu de pe de Lumină se ne lumineze. Vedete Sfinții Pistelicioși cu acest nim, cu această aură în jurul Tatălui, ca unii ce s-au împărășit din Lumină. Nu este vorba de o aureonă, cum Mulți din cei care s-au înșelat sau sunt înșelați de către vederii diavolești văd cu oameni aură mai luminată, mai colorată, în culori de curubeului. Ori este lumină, ori nu este lumină. Dumnezeu pe om la lumină, la lumină pură, la lumină dumnezeiască. Iar dacă omul nu se părește din lumină, nu are lumină. Nici galben, nici roșie, nu are de lumină. Iar lumina lui este Hristos. El sunt lumina lui. De aceea, ai spus, suntem chemați să ne unim noi ca Biserică, cu mire. La venirea pentru Dar acum suntem? La vremea de lații. Să ne pregătim mai Acum este vremea să ne pregătim să mergem la Creator. La Creatorul după vinge, să ne croiască pe măsura noastră. Nu putem lua o pregătură, șablon și să o aplicăm în viața noastră. Și Dumnezeu ne noi, Creator. Să ne croiască special pentru noi, pentru că Dumnezeu ne vede Pentru că învățătura sau sfatul în se ea nu mi se potrivește și mie. De aceea iau o altă farmecă. Dar trebuie să mă îngrijez, să-mi o procur, să-l umplu și să-l lucrez ca să pot să umbră atunci când va veni Triminea să vă găsească Domnul, ca lumea care este pregătită și la care sunteți invitați să vă găsească gătiți în haine de nuptă, ca să nu cu toții în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.